а в деяких місцевостях заховався ще звичай запалювати свічку та обходити з нею цілу хату, щоб у цьому переконатися. Ціла церемонія розподілу короваю має явно річ подвійний характер, не тільки юридичний, але й релігійний. Старший боярин, подаючи шматок короваю, здіймає спершу тарілку з ним над своєю головою, а іноді й торкається нею сволока. Зовсім так само, як це роблять індуси, здіймаючи першу жменьку рижу на височину своєї голови та пропонуючи її думкою сіві або вішну. В деяких місцевостях підляща, крім короваю, як свідчить Голимбіовський, роздавали ще й бажанта, а властивого печеного півня. Спосіб печення цього бажанта відзначався особливо архаїчним характером, а саме за селом, денебудь на горбочку, його прив'язували живого до драбини та розкладали під ним вогонь. Потім його досмажували в печі та подавали за весільною вечерею. Відомості Янчука свідчать, що цей звичай, хоч і не в такій ритуальній формі, утримався ще у Корницькому приході сучасної Холмщини. Там півдня, ще живого, несуть четверо людей на драбині за село. Прив'язують до дрючка, обгортають соломою та сіном і смалять, так само, як і на Підлящі. Скоро коровай роздано, починається вечеря. А по скінченні вечері дівчатам нагадують, що їм пора вже попрощатися з молодою, бо вона вже не належить до їхнього товариства. Починається зворушуюче прощання в супроводі плачу та пісень. І дружки молодої нарешті виходять. А сважки, цебто замужні жінки, що беруть участь у весілі співають далі про те, як молода покидає своїх батьків. Або яри виносять посаг молодої та кладуть на свій віз. Найсутніша річ цього посагу це бодня у бідніших або скриня у заможніших. А в ній знаходиться все, що молода встигла заготовити собі до свого шлюбу. Але бояри Наподоблюючи і далі умикання, починають хапати та тягнути на віз, що попало Місцеві парубки намагаються перешкодити цьому, ховаючи їхній батіг, виймаючи затички з вісів воза тощо Батько та мати молодої а востаннє благословляють її, бояри садовлять її на віз та кидають їй в ноги чорну курку що дала їй мати. А молодий тричі обходить навколо воза, ляскаючи батогом. А часом злегенька вдаряє ним і молоду, примовляючи «кидай батькові норови, а бери мої». Поїзд нарешті з піснями та музиками вирушає до хати молодого. Мати молодої власноручно виводить коней за поводи через ворота. Удари, що дістає молода від свого чоловіка, практикують не тільки у всіх славянських, але й у всіх індоєвропейських народів. Пояснення, що дає цим ударам сам молодий своїми словами, а за ним і багато коментаторів весельних обрядів, це тільки переказ їхнього сучасного значення. Бо за давніх часів ці удари були ритуальні, маючи той самий характер, що й удари луперками під час луперкалій у давніх римлян або медоносними батогами ашвінів у індусів, що ними символізували ранішню росу, яка дає родючість полям, звірям та людям. Нагадаємо читачам життяну пугу Святого Іллі в посипальній пісні на новий рік. Що наведе веде на вишти Комора.